jou 5 minute oor 7 1905 Suid-Afrikaanse tijd of Central African Time. En jy moet nie weghardloop nie, is by die rechte plek hoor. Hier is by Net Radio SA, Net Radio. SA ni webwerf van ons internet radio is www.netradio www.netradio.sa.co.za. www www.netradiosa.co.za Wil jou graag aanmoedig om te gaan kyk by ons webwerf, kyk na die inlichting oor die radio inlichting soos by voorbeeld tye van uitsending die omroepers, hulle name en dan ook uit die aard van die zaak die programme wat uitgesaai word en die archief, potgooi, podcast, waar ons kan gaan luister na enige van die programma wat al reeds uitgesaai is, heerlik, lekker, rustig op jou eie tyd, maar ek hoop jy is nou ook rustig en jy hoop jy voel verskrikkelijk welkom hier oor. Ek is dokter Tini Eilers, wat uitsaai vanaf Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika en van waar jy ook al mag wees, hier in Zuid-Afrika, een van ons stede of dorpe of platteland plaas, en of jy in die buitenland is, daar ver, waar my boete Pieter Erasmus gewoon ek vandaan inskakel, Saratov, of daar in die Arabiese wereld, Dubai, ons sissies daar, Tania, Linda, en ek weet nie wie van hulle maaikies nog daar inskakel nie, en dan natuurlijk in die aardvinszaak ons eie maaikies, hierso in Zuid-Afrika, amal wat hier by ons is, amal even vreselik welkom, en ek hoop jy kan rustig sit, rechtig, ek hoop jy kan sit of le, en som en net by jou skoene uitskop, haar losmaak, en rechtig ontspan, en al die dinge van die dag vergeet. Mensen denken waar die heel tyd, opgeneem door al die dinge wat jy sien en hoor en voel alles hier rondom jou en dit moet ons probeer vir hierdie oomblik vir hierdie eer wat ons nou uitkoop om in die jyreze teenwoordigheid te wees ons skipper, ons jimmelse vader tydens hierdie spesifieke uitsending dan nou wat ons gewoon, noem Israel van die Bijbel, maar elkeen van die programma wat ek uitsaai, handel in een sekere sin, oor die bruid van die lam, die bruid van die Heer Jezus, wat die toppunt is van die gaanse geskiedenis van die mensdom hier op aarde. Alles, alles, jy kan my maar glo, alles kulmeneer daarin. Namelijk dat Jezus, die Seun van God, in die huwelijk gaan tree met mense, wat daar die geleentheid het, om gereed te wees as die vijf wijse maagde, of soos wat het in openbaring hoofstuk 19 vanaf vers 7 beskryf word, die vrou van die lam wat bezig is om haar gereed te maak en dat ons moet bly wees, wel ons het alle rede om bly te wees, want dis een verskrikkelike groot voorrecht, geen engel in die jimmel hee, daar die voorrecht nie, dit is alles gereserveer net vir mense van die kerk, dit kom uit die kerk, die basis word geleed in die kerk, maar die ganse kerk, word verteenwoordig dier die 10 maagde en dan is daar die 5 wijse maagde en 5 dwase maagde en ek en jy wil graag teel wees van daar die 5 wijse maagde dat ons tyd uitkoop en wat nie bezig gaan wees met een nutteloze godsdienst nie maar dat ons bezig sal wees met die wil van ons vader wat in die jimmel is, net soos wat Jezus het ook gesê het, ek is nie hier om hy wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En so moet ons aan hom gelijkvormig word, en die wonderlijke, prachtige, heerlijke nieuws is dat God self dit in ons bewerk. Omdat ons wereldwijd uitsaai, dooi ons jylle om ook ander mense te vertel, hulle in te lig oor hierdie radiostasie. Die beste wat die mens kan doen, is maar by die platforms waar mens in contact is met vrienden in die buitenland, ook, maar ook in binnelands, vir hulle net die informatie te gee. Die webwerf, die webwerf bevat al die informatie wat iemand graag wil weet as ook die skakels wat die mens kan gebruik om dan in te skakel op hier die radio, maar op die webwerf is dat ook een klein icoon van een radiospeelerkie, Men, mens klikt dan maar net op daar die speelerkie en wacht so paar sekundes, totdat die radio dan begin speel. Wel, omdat ons wereldwijd uitsaai, groet ek gewoonlik in paar verskillende tale en gewoonlik begin ek met die Russische taal en sê Sdrafuja of ons kan ook sê Privet en ons boete daar in Saratov in Rusland sal dit kan bevestig en as ons in Arabisch groet, sê ons Salam Alikum, maar daar ook twee ander maniere om te groet Afhangene van die omgeving Mergebaan En alaan wa salaan Duitse taal sê ons Guten Abend Hebrews, Shalom Grieks, Kalimera Afrikaans, Goeie naand. Engels, Good Evening Nou hoop ek voel jy Heerlik lekker gegroot En sit Rustig En luister Die themalike ons herinner daaran om God te aanbid. Dit is eindelijk wat die godsdienst gaan. Is om God drie enig te aanbid, rechtig te aanbid. En as o mens vir die meeste mense vra om een definitie te gee of een verduideliking van aanbidding, dan is daar gewoonlik nie duidelijkheid nie. Baie mense dink dit is die selfde woord soos om te bid. En ja, maar te aanbid is soos wat al die hemelweesens op hierdie huidige oomlik doen, is hulle aanbid God. Want hulle besef hulle totale afhankelijkheid, hulle besef hy is die skipper. Alle weet elke asem teug wat ek en jy hier op die aarde gee kom van God af. Nie net die asem nie, nie net die zeerstof nie. Maar die sametrekking van jou spiere om te kan asem haal. Want as dit nie so was nie, as jy gegaan het, as jy in die aand in slaap raak, sal jy ons nou vergeet het om asem te haal. En dan lekker haal jy asem. En jou hart klop 72 klop per minuut Sametrekkings Om die bloed so tussen die verskillende kleppe Door te voorseer dwars door jou hele lichaam Wat een wonder Absolute wonderwerk ek en jy maar alles rondom ons is een groot, groot wonderwerk. Alles spreek van God. Met die midde van al hierdie groot getuienisse, rondom ons is daar nog mense, wat glad nie in God glo nie. Nou, voor ek aangaan, wil ek vraag dat jy luister hier na Jim Reeves, wat vir ons sang, Welcome to my world, maar ek wil hy moet pikkie, Daarna luister, want as een mens luister na een liedje wat jy al baie keer gehoor het, luister mens nie rechtig mooi sorgvuldig nie, maar luister nie soebykie hier na die bybelse begrippe wat hier oorgedra word in die liedje wat hy vir ons sing. Welcome to my world. Welcome to my world Want you come on in Miracles I guess still happen now and then Step into my heart. your cares behind welcome to my world built with you in my knock and the door will open seek and you will find Oezem, het is nader aan Gods wereld en ek lees vir jou in psalm 19 Die jimmele verkondig die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande Die een dag stort vir die andere boodskap uit en die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meedsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wereld. Voor die son het hy daar in die tent gemaakt en die is hy sy bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly, soos hy held, om nou op die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die jimmel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verbor, verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Heere is volmaak. Nou, ek gaan nou nie verder lees nie, verskoning, maar psalm 19 gaan oor die openbaring in die natuur en in die skriftuur as jy in die 1933-53 vertaling kyk, sy sien die opskrif openbaring in die natuur en skriftuur, want God openbaar om enerzijds in die natuur maar anderzijds ook uit die skrif die skrif verkondig god maar die skipping verkondig ook die bestaan van God. Dit wil ek ook vanuit die Nieuwe Testament aan jou voorhou waar Paulus in Romeine van ons die volgende skryf. Ek kan somme van vers 16 af begin lees want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie want dit is een kracht van God tot redding vir elkien wat gloe. Eerste vir die jood en ook vir die griek Want die gerechtigheid van God word daar ingeopenbaar uit geloof Tot geloof soos geskrywe is maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe Want die toren van God word van die hemel af geopenbaar Oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van mense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 so hulle geen veronskuldiging het nie. Omdat hulle, hulle hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorleggingen, het hulle onverstandige hart, is verduister. Nou ek gaan nou net eerst tot daar lees, en dat ons net piekie daar oor dat alles kan duidelik gesien word, God, as die skipper, God reenig, Vader, Seen, Heilige Geest, die God van Abraham, Isaac en Jacob, toe hy begin skip, dat hy besluit, as ek die skrif recht verstaan, dat sy vinger afdrukke ooral in sy schepping waar geneem sal kan word. Ooral. Daarom openbaar God omself aan alle, alle mense. Alle mense weet, as hulle na die schepping kyk, dis bo natuurlik. want God het dit so bid plan. Mensen, ons kan ons net vir ons self dink, God is een verantwoordelike wees. En hy weet in wat er moeilike situasie van verloor en die mens om self bevind. Want voordat God nog die aarde geskapen het, en die hemel en al die dinge daarin, het God ons alles gewet oor die sondeval en hoe hy die mens moet help alles is pogings van God af daarom staan dit hier voor ons oor die hele skipping vertel van God maar nou sê Paulus vir ons hier in Romeine dat sommige mense wil dit nie weet nie hulle onderdruk die waarheid Nou ja, jy kan niks te aandoen nie, my boete en sessie. As jy met iemand wil praat oor God en getuig, dan is het wonderlik en is een wonderlijke voorrecht om dit te kan doen, maar moet nie teleurgesteld wees in die feit dat mense dalk nie eens hou van wat jy sê nie. Amstoot neem oor die feit dat jy dalk oor God praat. Of in verwondering is oor God en sy goedheid in jou lewe. Want sommige mense onderdruk die waarheid. En is net een groot, groot, groot wonderwerk en een voorrecht as jy iemand gaan ontmoet by wie jy antlang vond. Dat mense sê, sê, halleluja, loof die jyre, wonderlik, my boete, my sê sê, ek is so blij het jy ontmoet dat ons saam kan praat oor die groot dade van God en ons getuienis van hierdie dag van wat God al reeds alles vir ons gedoen het hoe my hart nie kan klop as God om nie laat klop nie en alles van my in stand hou groot is God en wonderlik om oor hom te kan gesels Houd ek in die skrif uit die Oud Testament en uit die Nieuwe Testament een paar verse vir jou gelees, oor die skipping. En nou gaan ek, want ek wil graag hier die boek, die groot gedachte en van hier die gedachte wat hierin is, met jou deel, maar die man skryf dit op so'n prachtige manier en hy het so mooi Afrikaans wat hy gebruik vloeiende, prachtige, mooi, vloeiende Afrikaans en is een Christen en elke keer het hy skrifte wat hy hier anhaals vir hierdie hoofstuk 2, byvoorbeeld die naam of die titel of die thema van hierdie hoofstuk 2 is Skatkes van die Himmel en dan haal op salom 8 vers 2 daaraan Hoe glansrijk alles wat u in die jimmelruim geplaas het En so kort kort, siene mens, maar dit is iemand wat in God glo, dit is een christen Dit is dus vanuit die christelike perspektief ook dan geskryf En dit is moeilike terme en so as een mens met die kosmologie oor die skipping en wat God alles gedoen het en hoe alles in mekaar steek om dit te verstaan, dat as jy nou nie rechtige kinder is op die gebied nie, kan jy nie eindelijk jy praat nie, nie met gezag nie, maar die meeste mense wat met gezag jy praat praat, praat in sulke ingewikkelde taal, het niemand hulle rechtig verstaan, behalwe die wetenskapelikers wat op daar die selve vlak functioneer is, hulle nie. maar die man, Gideon Joubert, Skryf in so'n prachtige mooi Afrikaans dat ek in die versoeking is om die heel tyd uit te lees. Ek kom ek lees vir jou hier oor die sterrekunde, die antieke sterrekunde wat hy daar oor sê. Denkers van die groeg, van die vroegste beskavings het gegloed dat die plat aarde soliet en bewegingloos staan en dat die jimmel om die aarde draai. Die jimmel was ook nie baie ver nie. Net so een enkie bood die bergkruine was die jimmelkoepel waarin die lichte van die nacht gegloe het. Selfs voor die komst van die Griekse beskaving is besef dat die vijf Bekende planete van daardie tyd, en dan in Akries, maar dag weet ons van nege. Net soos die son en die maan, hulle eie bane tussen die sterre volg. Die menselike oog hou van orde, die brein soek patroone. Daarom het vroegbeskavings orde in die sterre gezoek en beelde daarin gezien. Die Galdiers van Mesopotamië was miskien verantwoordelik vir sommige van die constellaties soos wat ons dit vandag ken. Miskien was dit die Minoers van antieke Griekeland. Die antieke Egyptenaar en die Chinese het heel wat kennis van die sterrenkunde gehad, maar hulle het dit nie probeer verklaar nie. Hulle was net waarnemers en het hulle eie sterre groeperings gehad. In die vijfde eeuw het Sint Augustinus nog geskryf, Aangaande die fabel, dat daar antipode is, dit wil sê mense, aan die onderkant van die aarde, waar die son opkom, wanneer dit by ons ondergaan, mense wat met hulle voete, onder ons en loop, Dit is hoogenaamd nie geloofwaardig nie. Daar was net een paar oorspronkelike voorouwers, en dan bedoel hy een paar, het wil sê twee. En dit is ondenkbaar, dat zodanige afgelees streke, dier Adamse nasate bevolk kon word. Dit is nou, Augustine is een van die kerkvaders wat dit geskryf het. Werkelike vordering het eerst met die Griekse beskaving gekom. Een van die eerste Griekse sterrekundige was Talus van Melita, wat 600 voor Christus gebore is. Die laatste groot sterrekundige van die Griekse school was Claudius Ptolemaeus van Alexandrië, wat geleef het in die jaar 87 tot 150 na Christus wat boontek een van geboorte was. Die gouwe tydperk van die Griekse sterrekunde het is oor een tydperk van 800 jaar gestrek, net so lang, soos vanaf die kruistochte tot vandag toe. Talus het geglo dat die aarde die middelpunt van die heelal is. Sommige van sy tydgenote het een aardige opvattings gehad, Zenofanus het gesê, sterre is vuurwolke, wat elke nacht aangesteek en tegen dagbreek weer geblis word. Anaximander het geglo sterre is luchtwiele, wat met saamgeperste vuur gevul is. Soos vuurkonkas is die luchtwiele vol gaikies waar door die vlamme lek. Amal het gegloe, sterre is aan die hemelkoepel vastgeheg. Heraklietus van Everse, het die ston en die sonse deersnee op so wat 30 centimeter geskat. Ptolemaeus het echter een heel naukeurige sterrekatalogus opgestel, dat eeuwenlang gebruik is. Uitgeglode hemel draai elke dag om die aarde, terwijl die son, maan en planeet op verskillende afstande om die aarde beweeg. Die maan was die naaste, Saturnus die verste. Ver ander kant Saturnus, precies hoe ver, was onzeker, is die koepel met die vaste sterre. In sy sterke talogus is 48 constellaties opgetekend. Al die constellaties is vandag nog in die ster atlase. Die sterrekundiges van die renaissance moest die een sinnig afscheid neem van Claudius Btolemaeus een veilige en onveranderlijke klokwerk heelal, waarvan die aarde die middelpunt was. Die kerk van die middeleeuwe tot in sy fondamente geskud toe van hom verwacht is om sy egocentrische siening van die skepping te weisig. Die kerk het gegloe die groot jimmelmaschie is dier God gebouw vir verwondering van sy belangrike skepsels waar die aarde bewoon waar die middelpunt van alles was, en waarom alles gedraai het. En onthoud die vroege kerk, vroeg in die geschiedenis, het mense gedink, die aarde is die middelpunt, en al die planete draai hier, en cirkel hier om die aarde. En toe kom die ontdekking nee Die aarde Wendel om die son, die son is die middelpunt van alles, en nie die aarde. Mense, dit was een verskrikkelijke ding, omdat ons mense raak so van gewoond aan sekere goed wat ons gehoor het, wat aan ons oor vertel is door traditie en, en dan skielik moet ons tou ons denken laat verander. En vir die rede dat Jezus gepraat het van Nieuwe wijn en Nieuwe wijn sakke Nieuwe kennis moet in niewe wijn sakke gegooi word Nieuwe wijn kan nie in een oud sak gegooi word die, Want dan gaan die sak baars en skeer. En dit gaan dus om die paradigma verskuivings Wat ons die hele tijd moet doen Soos wat die kennis ontwikkel Ons weet nou vandag, die aarde is nie plat nie. Dis nie so'n ronde plat skuif, wat op die see drijf nie. Vroeg, vroeg in die geschiedenis was dit hoe mense daar na gekyk het. Die aarde gesien is een plat ronde skuif, wat op die waarde drijf, en as jy te ver na die een kant toe gaan beweeg, daar waar die see ophoud, dan val die ander kant af, en as jy weg, tussentijd die kennis ontwikkel weet ons die aarde is een ronne bal en niks val af nergens nie want die aarde draai draai om sy eie denkbeeldige as en is ook om daar zwaartekracht is saam met hierdie beweging om die son die hierdie wenteling met ons het Daarom bly ons op die aardese oppervlak en val ons nie ergens af. Nie. Net as jy ergens op die berg staan, nee, op die bergpiek en jy verloor jy balans, daar val jy af, dan val jy maar nou dat terug aard het. So moet die mens jou denken, laat vernieuwe. Dit is wat God van ons vraag. Een mens moet jou denken, laat vernieuwe so dat daar ontwikkeling vir ons kan kom. Maar ons mense, ons hou van die bekende terrein. Ons wil nie graag die bekende terrein verlaat nie. Ons wil nie een stap in die geloof sommer neem nie. Dan kan een mens nie rechtig vorder nie. Dan kan jy nie ontwikkel nie. Sal jy onthou? Jezus sys discipel sit daar op die meer van Galilea op een boekie. Nou hulle ken een boot. Hulle weet dat een mens in een boot op een meer kan ronddrui, want hulle is visser mannen gewees, allemaal van hulle. Maar daarop op daar die stadium bij hom in die boot was. En Jezus loop op die water. Iets wat hulle nog nooit in hulle lewe gesien het. En een van hulle, Petrus, gryp daar die oomblik en die geleentheid aan, om ook op die water te loop, want hy het dit nog nooit in sy lewe gedoen nie. Mense, dit is helemaal een totale paradigma verskuiving, as jy op die water verloop. Want hoe gaan jy dit nou doen? Denk aan jou eie denken vir jyself. As jy nou in een boeitje sit op die see, die meer van, kom ons vat nou maar die meer van Galilea, en jy wil nou kyk of jy op die water kan loop, hoe gaan jy dit doen? Wat gaan jou methode wees? Gaan jy so vast hou hier aan die boot en dan jou voet oorsteek en so voel voel met jou voet of die water jou hou? Wat gee jy doen? Nou Petrus het uitgetlim met groot geloof en vir daar die oomblik het hy geloop, hy het nie gesink nie. Maar net een paar tree verder het hy, is hy so oorval in verwondering dat hy somme begin twyfel het. En die oomlik toe hy twyfel te zink Maar die prentje is altyd prachtig, wonderlik, mooi, helder, duidelik. Al laat jou geloof jou in die steek en jy begin om te synk, dan is Jezus altyd daar. Hy is altyd daar. Hy is Emmanuel, hy is God met ons. Waar ek en jy ook al mag wees. En wanneer een mens begin twyfel, dan sal Jezus met jou praat en vir jou vraag nou, hoekom het jy getwyfel? Hoekom twyfel jy? Want ek is dan alomteenwoordig, ek is met jou, ek weet van jou, ek weet van jou haar op jou kop, ek weet hoeveel haar jy het, En as ek dit nie toelaat, nie sal aan die enaar van jou kop afval. So en is God aan ons. En so en is hy vanavond ook aan jou, in jou omstandighede, in jou vraag, in jou denken, vraag wat jy misschien vraag oor die leven, vraag wat jy vraag oor jouself, vraag wat jy vraag oor omstandighede waarin jy leef, en omdou dan, God is teenwoorde, hy weet, hy weet ook van jou vraag, en hy is jou skipper, hy is ons skipper, maar my liewe boete en sy hy is nie net ons skipper, nie, hy is ook ons herskipper. Want daar dinge verkeerd geloop van Adamse kant af. in as gevolg daarvan die mens begin oud word, alhoewel die mens daar die tyd nog omtrent duizend jaar oud geword het, is die jaar nog nie die eeuwigheid nie. En so het het meer verkort, tot die mens vandag volgens die skrif, omtrent so 70 jaar oud worden, is jy sterk. Maar God is met ons, en daar is in eeuwigheid, wat wacht, jy kan niks vergelyk met die ewigheid. He. Niks wat ons hier op die aarde doen, wat ons beroep ook al is, waarmee ons ons self ook al bezig hou, en hoe suksesvol ons ook al mag wees in dit wat ons bezig is om te doen, dit kan nooit vergelyk word met die ewigheid nie. En vir die rede moet een mens Godse handewerk kan sien. Jy moet, moet duidelijk kan sien, maar daar is een hand. En as een mens dit begin sien, dan moet een mens alhoen nader aan hierdie God begin beweeg. En jou lewe in sy handen kan plaas en met hom kan praat en met hom kan communikeer en die enigste manier dat die mens rechtig met God kan communikeer is door sy woord te lees so dat hy hom al hoe meer kan openbaar en sy raadsplan aan ons kan gee dat ons sien dit is dit is meer as hier die leven op die aarde dat ons luister na Jezus wat vir ons leer oor die koninkryk, wat al begin het by Johannes die doper wat gesê die koninkryk het nabijgekom. En die skrif van dan volgens ons in Matthäus sê, vanaf die dag van Johannes die doper, breek die koninkryk vir homself een pad oop na ons toe. Dit is nie ons eerst nie, dit die koninkryk. Die koninkryk breek vir homself een pad oop na ons toe dit is soos God wat sy hand na ons toe uitsteek. En elkeen wat om krachtig inspann neem dit in besit. Ons moet dus ook van ons kant af. Moet ons ons hand na God toe uitsteek. En as ek my hand na om toe uitsteek, dan sal God my by my hand gryp. En dan sê die skrif vir my, daar die greep, kan nie verbreek word nie. Da's niks wat my kan sky van hom nie. Da's niemand wat my uit sy hand uit kan rik nie. Dan is ek by hom en dan is daar een verbintenis, een eeuwige verbintenis tussen my en God. Ek het my vastgemaak aan hom. En dan luister, mens, mens, nou na wat hy alles verduidelik oor sy raadsplan. Dit nie so dat as jy iemand leer ken het, sê so nou maar jy leer ken een persoon en jy begin met met elkaar te praat, dat een mens al hoe meer persoonlik betrokken raak by mekaar om te weet wie is jy Waar vandaan kom jy, waar is jy geboore, waar het jy school gegaan, wat is jou beroep, wat doen jy vir een lewe, wie is jou ma en jou pa, wie is jou boetes en jou sissies, waarvan hou jy, as ek, as ek vir jou wil iets gee om te eet of om te drink, waar, waarvan hou jy? Mense, dit is die verhouding wat die mens met God moet hee, is om te weet wie is God, en wat verwacht God, indien hy iets van my verwacht, wat is dit wat hy van my verwacht? Mens kan toch nie so dwaas wees, soos die persoon van wie ons lees in, in Likas hoofdstuk 16. Hy het nou gesterwe en hy maak sy oor in die verdoemenis oop. En toe begin hy allerhande neskere gevra te vra en probeer hy dinge beding en doen wat nie mo meer moendlik is nie, want dan is die tyd voorbij. Ek lees vandag veel paar verse in Lika 16, net terwijl ons by die gedachte is en daar was een rijk man hy het purper en fijn linne gedraan, elke dag vrolik en weelderig gelewe, en daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol zweerig voor sy poort geleed. Hy het verlang om om te versadig met die krummels wat van die reikmanse tafel val, ja, selfs die honde het gekom en sy zweerig gelek. En toe die bedelaar sterf is hy dier die engele weggedraan na die boezom van Abraham. Rijkman het ook gesterf en is begrawe en toe in die doodereik sy oog ophef terwijl hy in smarte was, sê hy Abram van veraf en Lazarus aan sy boezom en hy vraag, Vader Abraham wees my baramhartig, en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek lei smarte in hier die vlam. Nou mense weet jy hoeveel mense lei op die oomblik smarte in die vlamme, Die statistieke sê vir ons dat 107 mense, 107 mense sterf per minuut. En minstens, minstens 70 van hulle maak elke minuut hulle oor in hierdie specifieke plek oop, waar hulle smarte lei in hierdie vlam. Abraham antwoord omkint, Onthou jy dat jy die goeie ding in jou leven ontvang het en so ook laaser is die slechte. Nou word hy vertroes, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en jylle een groot kloof gevestig, so die wat hier vandaan wil oorgaan na jylle nie kan nie en die wat daar is nie na ons kan oorkom. Dit is verewig en vir altyd bevind jy jou as jy jou hier toemaak en die tydelike met die eeuwige verwissel, dan is jy tot in alle eeuwige daar. Kan nie weer uitkom nie, jy kan nie van posiesie verander nie. Jy kan net hier doen. En ook hy sien hoe ver gaan hier die man, hy sê ek bid jy dan vader, om hom na my vaderse huis te stuur, want ek het vijf broers, om hulle dringend te waarski, so dat hulle nie ook in die plek van pijne gaan kom neemt het is, as jy ek en jy het geleentheid om mense dwars oor die wereld te waarschuw dat hulle nie in hierdie plek van pijniging moet kom nie Hoe dier middel van hierdie radio en hierdie golwe wat dwars oor die ganse wereld gaan en vir die rede vraag jou as dit veelmoendlik is, as jy contacte het met mense, geef vir hulle nie die inlichting van hierdie radiostasie Sê vir hulle wat is die uitsending en wanneer hulle moet inskakel of na die pot goeie luister of hoe ook al. Ek het vijf broers om hulle dringend te waarskie so dat hulle nie in hierdie plek van pijniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Mooses en die profete laat hulle na die luister. Daar is nie ander plan nie, God het nie ander raad nie en dit lees ons ook in Korinties 8 in Romeine 10. Paulus verduidelik oor hoe een mens die woord van God moet hoor, hoe het met jou oore in moet gaan, en hoe dit van jou oore af recht binnen in jou hart in beweeg. Hy sê nie, Abraham, as iemand uit die dode na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Sê, daar is zo'n so begrip soos bekeering. Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na die toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Sê, die mens moet tot bekeering kom, wat beteken dit? Jy moet omdraai uit die wereld uit, en jy moet jou oog op God gevestig kry, en na hom toe stap. Ons moet nader en nader en nader na God toe, en ons moet hom toelaat om in ons hart te werk en ons hart te, te verander, die hart van klip na hart van vlees toe, en sy woord begin skryf op die vleestafels van ons hart, so dat dit gebeur wat Paulus in Filippense vir ons skryf, dat God in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaal. God doen hierdie goed in een mens, maar ons moet nader en nader na God toe, ons moet die waarheid onderdruk nie, ons moet ook nie God probeer vermaai nie, as ons iets verkeerd gedoen, moet nie weghardloop nie, hartloop na God toe, Vra vir hom om vergiffenis, hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos karlaak, en het sal wit word soos wol, God roen, nooi ons, moet nie weghardloop van hom af nie, hy is jou redding, gaan hy help ons hartlewe weg, waar jen sal ons nou gaan? Dit was soos van die disciples, wat weggedraai het van Jesus af, en die twaalf wat oorgebleid, en Jesus vraag, maar hoekom gaan, jylle nie maar ook net, jylle, waar jen sal ons nou gaan? U die woord van die eeuwige lewe. So as jy nou vanavond luister, dat jy die rechte besluit gemaakt, tyd uit te koop, nader te stap, Want ons gaan alle nader en nader en nader en nader en nader stap na ons kepper toe en oorgee en vir hom vraag om asblief in sy groot genade en barmhartigheid die werk wat hy in ons begin het sal voortsit en dit sal volleindig tot op die dag dat Jezus Christus kom so ons gereed sal kan wees daar die dag gees en siel en en lichaam onberispelik by die wederkomst van die Heer Jezus. En ek is oortuig daarvan, ek is oortuig daarvan, die feit dat jy luister vanaan, dat jy graag gereed wil wees, anders hoekom sal jy nou die tyd uitkoop? Wat de rede sal jy nou by die internet radio sit en luister, as jy nie in God geloof nie, en as jy nie in Gods raadsplan geloof nie, en as jy nie graag gereed wil wees, daar die oomblik wanneer Jezus kom, en ons weet nie wanneer dit is nie, daarom sê hy wak en bid, ons moet altyd bezig wees om te waak en te bid, en met God te praat, van die ochend dat jy wakker word, tot vanavond weer, tot jy gaan slaap, om vir die Heere te vraag, here. hier is ek, hier is ek, ek is een mens, ek het die nodig, sonder jy kan ek in elk geval niks doen nie, wil ek ook niks doen nie, plaas my jylle leven net in jy hande, ek wil deel wees van jy raadsplan, ek wil inskakel, al is ek die kleinste van die skakel kies, dan wil ek daar inskakel, ek wil nie verloorigen nie, ek wil deelwees van u, en ek wil deel wees van u tot in alle eeuwigheid, en ek wil die liefde van God in my hart ervaar, die liefde wat u vir ons het, daar die liefde wil ek ook in my hart ervaar, so dat ander mense, wat by my staan, en wat by my voorbij loop, wat met my praat, hier die liefde van God kan ervaar, Godse liefde, nie mensgemaakte liefde nie, Godse liefde, een specifieke woord, soos wat hy vir, Jezus vir Petrus gevraag het, Petrus, het jy my lief, maar Jezus het dit as dit nou in die Griekse taal, as jy dit in die, Griekse tekst lees, sê, is een specifieke woord wat Jezus vir Petrus vraag. En Petrus het een ander antwoord. Hy het een ander soort liefde as dit wat Jezus vraag. Hy vraag vir ons Godse liefde. Griekse woord agape. Agape. Hebreus ragam. Dit is een besonderse soort van liefde. Dit is omgee liefde. Dit is rechtig, nie pretensie nie, alles is omgee, echte omgee liefde. Dame groet ek jy, hiervan uit Pretoria, Suid-Afrika, mag jy een vreugdevolle aand ervaar en wanneer jy slaap, Mag dit rustig wees. En daarmee groet ek jou. Shalom, dan tot morgen. Morgen is dit nou donderdag. Dan sal dit een heruitsending moet wees van bybels en meditatie. So min of meer sê kan dit uitsaai. Maar dit sal een heruitsending wees. Amen. Shalom. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk. so